Хоча я зовсім не прагнув помсти. Зрештою помста не конче вбивство. Можливо, прощання – це і є правдива помста. Бо найглибше потрясає душу. Це відзивався в мені дух мого батька-опера, через якого ми з матір'ю мусили зійти з дороги. Чому він не зачав мене, коли був живим тілом? Очевидно, він знав, кого має породити. На ранок? Бо ми їхали вдень, як і усі інші купці, вирушили далі, але трапилася пригода, через яку я зійшов з дороги, хоча не зовсім був готовий до цього. Власне, якщо поміркувати, я ніколи не був готовий ставати знаряддям чиєїсь помсти. І діяв так, як підказувало мені серце, а воно бажало зі мною говорити найчастіше у хвилини небезпеки. Отож на дорозі трапився сугрунт, ґрунту, як це часто буває у горах, і щоб розчистити його, треба було щонайменше цілий день. Я сприйняв це як знак для себе і вирішив роздивитися околиці. Купець стривожився, бо ж не знав, як я ціную своє місце, так як має цінувати його скромний поштивий слуга. Шанобливий, я сказав йому, що хочу побути сам. Тоді він дав мені з собою мисливський ріг, на випадок, якщо я заблукаю. Коли я побачив збоку лісову дорогу, укриту сухою глицею, у мені прокинувся азарт дослідника. Тією дорогою спокійно міг проїхати кінь з возом. Отже, вона мала б мене кудись привезти. Щоб хоч здалеку поглянути, як живуть люди у цих краях. Є лицевий ліс переходив у Буковий. Далі – Починалися пустиріща, де росли ялівець із шипшиною. Дорога звивалася то вниз, то вгору, зручна для тих, хто везе деревину, а не для любителів милуватися краєвидами. Довгий час я їхав наче в тунелі, по обидва боки якого так переплились і запамутинулись сухі гіллячки ялиць, що здавалося навіть звірна не виходила на цю дорогу, не маючи у цьому потреби. Сліди коліс виглядали давніми і вже поросли травою. Однак дорога не розгалуджувалась, і я, опустивши повіддя, дозволив коневі йти, як він сам хоче. Сонце, що лягало тремтячими світлими плямами на стовбури дерев і землю, злагіднювало суворий гірський краєвид і кликало мандрувати далі. Врешті я виїхав на горб і побачив унизу невелике село на березі річки. Можна було вертатись назад, бо в те село треба було спускатись доволі крутим узвозом. Моя поява могла б збентежити мешканців села. Що я міг у них спитати, коли не знав ні мови їхньої, ні звичаю? Одначе у мені перемогла цікавість. Я не помітив жодних ознак життя у тій купці сірих хаток, що спочивали на дні вузької долини, як миші, Натомлені спекою. Ні диму, ні звуку, жодного руху я не помітив. Виглядало на те, що село покинули всі жителі. Та з'їхавши вниз, я побачив порослу бур'яном борозну на підступах до села і одразу зрозумів, що сталося. Тут побувала мара, та чий отруйний віддих убиває усіх підряд. Віддих-подих. Очевидно, якщо хтось і вижив у такому невеличкому селі, то давно подався світ за очі. Проти подиху Мари, борозна якою оборали село, не допомагала. Я чув, що це ніколи не допомагало, як і молебні, і свячена вода. Я не вірив, що пошись причиняють опірі. Радше це привід поквитатися з ними, поглумитися над небіжчиками. Я не зайшов до жодної з тих убогих халуп, звідки доносився слабкий трупний запах. Це сталося, напевно, весною. ще до того, як мали орати, і тепер бур'ян ріс усюди, навіть на стріхах. На вулиці не було останків померлих, мабуть, більшість встигли поховати, отже люди вмирали тут довго і терпляче, мене сто років, і тут знову хтось житиме». Посеред села стояла невелика дерев'яна церковця із наглухо забитими дошками дверима. А з одного боку я побачив сліди великого кострища. З другого цвінтер, що буйно заріс кропивою. Я сів на паперці, усипаній породілим вишневим цвітом. Не те, щоб серце моє країлось від жалю за вимерлим людям. Скоріше навпаки, я думав, що, мабуть, не зле залишитися й світу, в якому матері продають власних дітей, жінок спалюють на вогні і де стають рабами через борг. Тільки вмирати боляче і страшно. Я сам пережив це відчуття. Але у цілому тут життя тріумфувало над смертю. Літали бджоли, співали пташки, вітерець колисав високою некошеною травою. Я бачив те, що стається після смерті. Я чув пісню життя, його медовий запах. Це вона змушує затягуватися рани землі. І рожденні опері – не погубителі людського роду, а безсмертні істоти, які володіють таємницею воскресіння і переутілення.